Hej. Och, Fan, den var jag inte beredd på Men i alla fall, hej och välkomna till Fyrkantiga ögon Yes jag började, Vad var det när, du vet, Aschberg Radio 1 heter det va? Ja när, han, när man fick ringa in och prata om vad man ville ja. Friåkning Friåkning Det ska vi ha idag för att själva, utan att någon ringer Ska vi kalla det friåkning helt enkelt? Ja, det kan vi göra Okej, okay. ja och så får du typ skriva, det har ni redan sett Och du får skriva friåkning och så får du läsa, skriva utläse som Robert Aschberg, får du skriva. Ja, man ska, ha, man ska höra honom när ja, man läser det. exakt. Ja. ja, vi kan säkert sno det, han har väl inte patent på att kalla det friåkning? Ja, jag tror han ser det som en hommage i så fall. Ja, precis. Frisim kanske. Du, fri, fri, du frisimmar ju. Ja, fan, jag är helt nysimmad. Jag kommer från Säffle, nya simhall. Ja, det är fräscht där va? Jävligt fräscht. Men, Men det kan man ju nästan kräva för 300 miljoner kronor Som de plöjde ner i ja, den där skiten det är skiten. helt sanslöst, de har besparingskrav i kommunen också mm, Nu har det också blivit problem med bovlingen För det finns inte skyltat tillräckligt bra Hur man tar sig till bovlingen Så han är ju inte så nöjd Ja ah, fy fan vad synd mm, Och det var som Christer sa på jobbet Det är klart man blir förbannad när någon Bygger världens största bas, badhus Över din inkomstkälla ja. För den är ju i källan där. Så ja Ja, nej, det, det förstår jag ju. Alltså, när man, det, det har ju funnits där längre mm. än bovlinghallen också. Ja, vet du vad de har gjort mer? Nej. De har också då lyckats Det skulle kunna vara en väldigt bra ingång. Mm. Men där har de placerat den dörren som branddörr. Så den måste vara stängd hela tiden. Okej. Okay. Så det går inte att gå in där och ta sig smidigt till bovlingen heller. Om man nu hade velat. För det blev en branddörr. Vad schysst av kommunen mm. att göra så. ja. <laughs> Ja, vi kanske kan hjälpa dem nästa vecka för då tänkte jag några kollegor dra dit faktiskt. Mm. Lira lite bowling. Jag tränade ju på att spela bowling. Eller tränade. Jag och Evelina var ute och spelade bowling här i stan då. Vad på... heter det? Pictures Går man ju igenom. O'Leary's? Nej, nej. Har pitchers bowling också? Ja. Ja, det visste inte jag. Det är som röda rummet var. Vet du? Ja, ja. Där, där inne är det nu. Mm, jag visste att det fanns lite olika grejer, men just bowling mm. kände jag inte till. Nej, ja, bra bowlinghall också. Mm. Och upptäckte ju att jag spelar ju jävligt mycket bättre bowling med vänster hand än med höger hand. ja. Och du är vänsterhänt. Precis, det skulle ju kunna te sig väldigt logiskt. Mm. Men när jag var liten så spelade jag alltid med höger hand. Som alla andra gjorde det så gjorde man antagligen det omedvetet. Ja, jag tror du hade varit sådär som man har hört barn tjejer ibland, vet när de får sådana här fix-idéer. För att de skriver med vänster men äter glass med höger. Ja, men, men sådana där grejer gör jag ju också. Jag gör ju rätt många saker med höger. Jag är inte bådhänt det, absolut inte. Utan jag är vänsterhänt. Ja. Men jag spelar bas högerhänt, till ja, exempel. Så. Mm. Och uh, vi gör säkert massa saker högerhänt. Men så är det svårt är... att få tag på en bas som är vänster? Ja, det är det. Ja. Det tycker jag i alla fall. Jag ja, okay. ser verkligen inte ofta att det finns. Nej. Men vår gitarrist är också vänsterhänt. Ja, och han spelar? Med höger. höger eller, eller mm. högerhänt spelar Okej, okay, det kanske blir lättare att ta akkord då. Jag vet inte. Om man är lite ja. mer fingerfärdig i vänsterhand. Jag vet inte. Ja, kanske. Jag, jag vet faktiskt inte. Det skulle ju tålas att kolla, kolla upp det där. Men då spelade jag i alla fall med vänstern Och då sköt jag inte i rännan hela tiden Det kändes ovant men naturligt på samma gång Yes Så ja, det var kul Det visade sig att jag är inte är ur urkass Jag är bara kass mm. Och fick en sån jävulsk träningsverk I vänsterben Aha, Vad gött bara. Ja, det är Inte i armarna eller något sånt där Man känner att jag har ändå nått en ålder då man får ont i leder av att lyfta saker mm -hmm, mm -hmm. på ett sätt som man inte brukar. Typ ja, som ja. ett bowlingklot när man <laughs> svingar det ut av helvete. Mm. Nej, men det var mitt ben jag fick träningsverk i. Ja, det är fascinerande så faktiskt får jag lov att säga. Halta fan en vecka på jobbet. <laughs> ja, ja, så kan det gå. Så jag kanske också borde simma. Mm, det är jag... kul att simma faktiskt. Ja, det börjar ja. gå bättre och bättre nu också. Ja, men hur, hur, hur ser det ut? Jag har ju bara sett utifrån uh, Nej men alltså det är stora vackra fönster Släpper in mycket ljus uh, Snygg bassäng Av någon jävla anledning så lyckas det ändå bli tight Eftersom fullt förståeligt måste jag säga Det är inte simklubbens fjol De behöver ju naturligtvis sina banor Men ibland trycker de in alla jävla mm, Vad heter det? Motionssimmare i en sån här liten dränna Ja det är ju alltid typ två spår man får eller någonting. Ja fast nu har det varit ett någon gång och okay. det blir tight med folk ja. Vilket känns lite tråkigt då att Då känns det som majoriteten av invånarna i kommunen Inte kan använda den på ett smidigt sätt Så det blir ju svårt om man är bakom någon mm. Om man kanske vill kräva på lite Ja lite som jag ska skryta nu jag, tycker jag brukar simma snabbare än de som bara ska gå dit Och simma lite för att det är gött ja. Och det är likadant med krister som är med mycket Så vill ju simma om mycket men så blir det möte mm. Och då blir det jävligt frustrerande men eh, du är aldrig där när det är tomt. För jag tänkte, du kanske kan ta en bild på bassängen när ni fick på hur den ser ut. <laughs> ja, det hade jag gärna man, gjort. Man, man, kan ju ju inte, man kan ju inte ta bild på nakna människor, naturligtvis. Nej, nej det, det nej. är ju. Men du, det, för jävligt. Så tyvärr det, så, så gör man inte. Tyvärr så går inte det. Okay. Det är mobilförbud. De stör till och med ut det här mobila nätverket. det är det? Totalt mobilförbud. Totalt mobilförbud. Du får inte ta upp din telefon där inne. Nej. Okay. Och du vet, när jag fick reda på det här. Och vi har pratat med lite folk. Jag blir så jävla frustrerad med det här. Fast det, jag kan ju ändå tänka mig att det är rimligt med tanke på att man... Föräldrar som sitter och glor på Facebook kommer i så fall inte märka att deras barn drunknar. Eller om det är pervon som tar kort på folk. Helt riktigt. Jag hade också köpt det. Om det var de argumenten de hade. <laughs> Men de argumenten man får tryckt i rättinhylle. Det, det är så mycket mobiler överallt ändå. Nej. Jag tänkte, det är väl för fan inget argument Alltså jag tänkte, första gången jag var där jag tänkte vända i dörren kasta Det kan jag väl förstå att man kan störa sig på vissa lägen Men man kan väl komma med giltiga argument i alla fall Exakt, och det tycker jag inte att de riktigt har gjort Nej, det är ju dumt mm. man måste ju, alltså, det, är ju, det är ju ett enkelt argument Jag kommer ju på de två nu <laughs> Exakt Alltså för det har väl varit sådana lägen Det är väl extremfall då Med någon förälder som vi sitter och spelar någon jävla Candy Crush medan ungen mm. drunknar. Ja, och vet, vet du vad däremot det var en dag? Nej. Då var det en gubbe som stod utanför. Kan han ha varit i 30 40 års åldern? och han hade lite turistaura. Okej. Okay. Där det syntes lite på kläder och sådär. Och sen kamera sådär runt halsen, vet Och tog kort in i badhuset. Det är ju faktiskt rätt creepy. Ja, det kan jag faktiskt tycka är ett större problem i så fall. Och ja. få bort den personen, om det händer fler gånger. Ja, vad fan går man, alltså, varför gör man så? Jag vet inte. Det där det, det låter det fan läskigt, alltså. Mm. Ja, nej. Då får man jaga bort. <laughs> Baseballter. Mm. Har du. Ska jag fråga nu, kanske? Ringer Jons bölltränge. Ja, exakt. Ja. Du eh, spelat, sett på något? Eh, ja, det. Jag har börjat kolla på ser eller börjat. Jag är nog, vi är nog snart klara med det som finns. Lock and Key Ja just det, den kom för inte så länge sedan va? Nej precis mm. Netflix Ja, den började vi kolla på för någon dag sen. Sen har vi ju plöjt den på eftermiddagarna mm. nu Lås och nyckel. Ja, svinbra bra. Ja, fan vad kul eh, Om man gillar liksom eh, Harry Potter och lite spöket. Ja ja, okej okay. Eller Harry Potter, ja, någon, någonting lite Harry Potterskt äre i det mm -hmm. kan jag tycka mm -hmm. Med att de, hittar, de flyttar in i något hus, såklart. Mm. Så, kan de prata med ormar? Nej, så riktigt så coolt är det nog. Mm. Tyvärr inte. Mm. Men du vet, det här stora huset som alltid har en stor jävla trappa i hallen. Mm. Ett sånt flyttar de in i som har tillhört familjen i en miljard år. Okay. Eh, mellan tummen och pekfingret, sådär. Mm. Och så det byggdes jag... Jag... när det fanns dinosaurier. Ja, exakt. Ja. <laughs> <laughs> Man får nästan det intrycket. Mm. Och så, äm, Vilket det. gör det väldigt imponerande När man tänker på hur korta armar en T-Rex har Ja, precis De skulle snickras där och hamra och så Ja, ja det blir svårt De får ju använda huvudet Eller svansen för det där <skratt> Jag tänkte att det var därför dinosaurierna dog ut För de byggde den här kåken De slog sig medbetslösa allihop <skratt> ja. De dog efter ett tag De fick så här förslitningsskador <skratt> Men är fint hus är det. Och berätta ja, mer om ja, Lock Key. Då är en liten grabb i den familjen, eller den yngsta av dem, som eh, hittar lite nycklar eller han eh, träffar någon i någon brunn som de har utanför. creepy Och så berättar för honom att det finns grejer och så eh, blir han kompis med den här och så hittar de nycklarna och så får han förklaring vad de är till för. Bland annat, eh, det här är i början av serien så inga spoiler, men så får han en nyckel och så förklarar den här personen i brunnen att du kan ta dig till vilken plats som helst med den nyckeln. Om du bara öppnar en dörr och bestämmer dig för vart den ska leda så kommer du dit. Eller att du kan önska dig någonting och vara där. Och så tänker han, åh jag vill ha glass. Jag vill ha glass. Och så står han och upprepar det. Så öppnar han dörren så kommer han in till glasbutiken. Mm. Istället för sin systers garderob. Ja, tufft. Ja, det är Nej, men det är kul att. idé faktiskt. Ja. Och så finns det fler vecklar, sen säger jag inte så mycket mer Men ja. jag blir trevlig i alltså mm. Den är ju från 13 år så att den är ju inte läskig På riktigt Nej. Och sen är det sån där klassiskt Netflix-konceptet Mellan 10-12 avsnitt säkert Ja, Det är någonting någonstans. sånt ja. Och det är riktigt sån Harry Potter soundtrack Du egentligen. sa, har tittat på det som finns Har de inte släppt alltihop Alltså jag, tänkte, jag tänker väl att det finns en säsong ja, okay. Sen vet jag, inte om jag tänkte det... ibland så har de ju fått för sig Att släppa ett avsnitt i veckan ändå Någon gång har ja, det väl hänt HBO på Netflix HBO gör ju så mm. och Jag tror Netflix har gjort det någon gång också ja, det kan de I början med. där, nu har de väl lämnat det Konceptet ja. i det för sig så det var väl... Nej men jag tänker om det är så att det kommer en säsong till efter. Jag har inte sett hur den slutar Så jag vet faktiskt inte om det Blir öppet för en säsong till Sen har jag testat lite Super Mario World Romhacks. Jag har inte spelat så där vansinnigt mycket faktiskt. Mm. Så nej, det har nog mest varit att jag har glanat på serier. och så spelat mobilspel mest. Ett som heter Cody Cross. Mm, Okej. Okay. Där du ska skriva ord som är mm. ett kursord nästan. Det är, det är inte kul för det har faktiskt jag också gjort. <laughs> Okej, okay, är det samma spel? Det jag har hållit på med lite det heter World of Words. Ja, är det där du ska försöka, du får ett visst antal bokstäver mm. och så ska du försöka sätta in dem. Ja, så är det klart. Inte korsord är det ju förstås inte då. Men det är väl ett korsord du ska placera orden ja. i och så ser du, okej, okay, nu måste komma på ett ord med mm. så här många bokstäver och så testar man en massa kombinationer. Mm. Men det står ju till exempel inte glad gubbe och så ska man skriva farbror. Nej, Nej, precis. Så det är inte ett korsord i den bemärkelsen. Nej, utan du får ett rutsystem och så mm. ser du hur många bokstäver ett ord har till ja. exempel. Och så kanske det finns fyra bokstäver och så ska du försöka alla möjliga kombinationer du kan komma på. Ja. Ja, det har jag kört skiten nu en gång i tiden. Ja. Jag gillar ordspel. Jag kollar ju mycket på mm. lingo som barn. Jag blir. Ja. Wow. Lingo. <laughs> ja, jag var fan grym på lingo. Jag hade fan vunnit. Ja, det var en person som visar på Ollon en gång. Det tycker jag är väldigt roligt. <laughs> det är klart det är roligt. Vilken idiot, sa Farsan. <laughs> Ja, fast det måste ju inte betyda Nej, det är ju det som gör att han är en idiot Att han där står och tänker på ekollon ja. Och tänker att det gör alla Ja Det är det som gör det kul tycker det jag Ingen som kommer förknippa det med något lagom freudianskt mm. Nej, ja Vad heter var det inte någon sån här, här tv-program där man kunde ringa in och gissa på ett ord och så säger de, åh det är ingen som ringer nu åh det, det händer ingenting och det här är ju så himla typ lätt att lösa. Typ ordjakten på TV4. Då. Ja precis, och så folk ringer med som fan och kommer mm. inte in. Det känns som att de programmen blir populära på tv vart tjugonde år. Typ. Ja. så det dyker säkert upp något sånt i Youtube-kanal snart eller något jag skulle inte förvåna mig. Nej, nej. Men då är det någon som ringer och säger titta. Och säger nej. Hon tror jag att han säger fitta för han har dålig lina Och han bara Nej, jag sa titta Nej, men nej, sådana där ord kommer vi aldrig ha i det här programmet Och så, så lägger de på och så Vad bryter ja, det Man hör det. ju hur han är förbannad Det mm. det var hon som spydde också Jag tror det ja. Kräk Eva som Hennes epitet i medierna har blivit Gött ja. Eller media heter det väl mm. egentligen när är plural Ja om man ska vara sån. Medier mm. är ju ett jävla ord. Ja. Så. det var Själv då? Uh, har tittat några avsnitt av en serie på Apple Plus uh, som heter Little America. Mm. Uh, det är ingen serie i den bemärkelsen att det är um, liksom en hel säsong där man får följa en historia. Istället så har de intervjuat människor som har flyttat till uh, Amerika, invandrat. Mm. Och så har de fått berätta sin livshistoria skulle man kunna säga mm. och det är 40 minuters avsnitt och en ny story i varje avsnitt okay. och det är åtta delar och är redan en ny på gång för den har nog blivit väldigt väldigt omtyckt tror jag ja, bra. så det är särskilt ett avsnitt som jag tyckte var inne i helvetet bra mm. så här har nog Apple TV fått till det ordentligt med en serie i alla ja. fall, ja, kan okej. tycka att de jag har sett har varit något bättre än bra allihop så det, mm. det har alltid varit en lyckad start så så det är den jag har tittat på. Men där har jag nog i alla fall fem avsnitt kvar. Så jag har bara kollar på tre. Så det ser jag fram emot att fortsätta göra. Ja visst. Ja. Har du inte spelat någonting? Nej. Nej men jag känner också att jag inte heller spelat så mycket. Mer än att jag har testat lite romhacks. Men ingenting som jag har satt mig in i eller sådär. Så att det känns lite så sådär. Fan. Så jag känner lite i osynk. Det är därför jag känner lite grann idag att ah, vi, vi kör friåkning. Mm. För det tycker jag att vi kan få till någonting av substans också. Att man jag pratar lite, lite runt omkring sig. Och sen kanske vi pratar om någonting helt annat. Vi brukar ju kunna komma på rätt roliga små sidospår och sånt där bland annat. Så är det. Eh, och Så nu spontant bara, ja vad fan ska jag säga? Ja, nej men jag kan väl säga då, jag har ju... Eh... Tittat på någonting mer också som inte är film eller serie. Jag har ju som vanligt varit uppe och kollat på Oscarsgalan där ja. natten till måndag. Det var väl det som jag tänkte, men det kommer Joel nog prata om. Mm. Så då och det kan jag göra. Gör du det? Och som likadant som förra året så var det ingen värd. Utan det är lite kändisar som presenterar talare och prisutdelare får lite längre tid på sig istället. Mm. Funkade jättebra. Den var, jag tycker han var riktigt, riktigt lyckad den här mm. gången, den här galan faktiskt. Han har ju gått i stå lite kan jag tycka. Det har varit några år där han, det känns som de toppade hon, Ellen DeGeneres, var värd. Mm. Och det är väl fem år sedan nu i alla fall. Ja, hon är Sin, grym alltså. ja, och det hände så jävla mycket roliga grejer den gången. Och sen känns det som de senaste tre, fyra åren hon har de nästan försökt att toppa det. Mm. Och då har det blivit lite barnsligt istället. Det har liksom blivit trying too hard ja. så där men nu Ladda stenhårt och missa mål. Den, nu kändes den faktiskt mer eh, samsad. Mm. Bland annat så eh, valde de att eh, liksom tala om hur viktig musik kan vara i film. Så man fick ett lite montage med bra filmmusik. Och sen helt plötsligt så dyker Eminem upp. Och river av Lose Yourself från den här filmen Eighth Mile. Ah, Okej, okay. ja. Ah. Och det var också, jag, vet att, jag tror att jag berättat börjat prata om det här va? den här Avicii-konserten som jag hade varit och kolla på. Mm. Eh, vet, när man märkte att allting var live. Mm. Det var liksom inte samplad musik. Han DJ är ju inte på den Nej. konserten, utan det var ju instrument. Och det var i den här låten också. Mm. Så liksom det var riktiga stråkar och hela den biten. De hade en orkester helt Ja, helt. och den låten blev ju jävligt tung då. Ja, jag tycker det är med bra. Ja, det tycker jag också. Särskilt den låten, det är väl den som jag gillar... Mest, tror jag. Mm. Och plus att han såg bingalen ut i skägg. Det var som en helt annan person. Fan vad det gjorde mycket. <laughs> bingalen, alltså galen på ett... I positiva ja, märkvis. Ja, alltså. ja, han ja. såg stenhård ut. Ja. Så man skulle kunna slå igen. Mm. Ja. Och sen kan man ju säga att det kanske inte är... Uh, en konserrande märkelse Men jag tycker det är överraskande bra publik som ställde sig upp och sjöng med. Mm. Uh, Allihop så det, såg att det, det finns någon sån här hiphopstjärna i till och med Bradley Cooper, typ. Okej. Okay. <laughs> Eller så var de tvungna att stå upp. Ja, kanske. Det ska man låta vara osagt i och för sig. När Men det är tv det kommer en stå monter där de skri, liksom har skrivit stå upp för helvetet. Mm. Och sen får väl ändå säga den här artisten... Jag vet att vi har hört någon låt av henne i, på radio någon gång när vi åkte hem, Billy Eilish. Mm. Uh, senaste årens stora stjärnskott typ med mest sålda plattor tillsammans med flest streamade låtar och, Ja men hon är bra, uh, det är en uh, jävligt bra artist uh, Alla tunga priser på den här Grammys nu uh, Senast Det är väl knappt torr bakom öronen dessutom 17, 16, 17, 18 det någonstans. Ja, det är helt jävla remarkabelt. Men mm, är ju grym Hat så in i helvete, för ja, ja, förallt ja, är av. hon ju jävligt cool. ja. ja det är ju hatten av bara. Så jobbar hon ju mycket med sin bror de skriver väl alla låtar tillsammans också tror jag mm. så det, det är också kul att det inte är liksom det haglar låtar från andra låtskrivare, alltså, det funkar ju så också, det Samma svensk-amerikan som har suttit liksom alltid och gjort mm. Backstreet Boys-låtar. Ja, och, och, och, utan de här kör sina egna grejer, det tycker jag är kul. Att ja. det finns också. Men hon sjöng ju alltså på det här uh, In Memoriam-inslaget. Mm. Liksom det blir en hyllning till de som har avlidit under året. Och hon sjöng Beatles Yesterday till det. Mm. Det blev bra. Det är en bra låt. Ja, framförallt så tycker jag att hon har ju en... Sällan skålar. Så jävla bra känsla i rösten. Mm. Jag, nu är jag ingen expert, men jag, får kanske, jag tror att Cillian Dion kanske är tonsäkrare och kan sjunga högre. Mm. Men hon har en sån känsla, Billy. Så liksom, det väger upp alltihop. Ja, alltså känsla och sen, alltså, då, väger upp jag, jag, ja, jag menar inte att hon inte kan sjunga så klart hon kan, men ändå den där känslan, wow. Ja, men det, det är inte en oktavspektrum som Mariah Carey hade på 90-talet kanske. Men hon äh, har feeling. Mm, hon har feeling. Så det heter duga Ja. Vad um, är det hon? Bibi Andersson, svenskan var med. Mm. Luke Perry var inte med. Nej, det förstår man ju. Mm, men där har det ju ballat ur lite. Okej. Okay. Det är klart att uh, uh, dels så har han ju... Gjort den här Beverly hills nej, nu, nu trodde du menar folk som hade varit där IRL alltså, Jaha, eller liksom... nej, i, Förlåt, i det här inslaget Med de som har dött ah, Som får med. en hynding oh, ja. nej, Luke Perry var inte med Vilket kan tyckas konstigt För det blev ju en rätt stor nyhet När han avled faktiskt Bara så ja. plötsligt Och är ju dessutom med i Once Upon a Time in America Ja, det är han ju Once Upon a Time in Hollywood, ursäkta mig jag Ja, förstod vilken Men bara för att säga rätt Ja så det var väl lite märkligt. Men de skyllde på tidsbrist, Oskar Akademin. Ja, ja, Ja. och då är det väl så. Ja, vad ska man säga liksom? Nej, jag tror att de menar lite att han har... Eh, fått... Det är ju inte ett världskrig. Nej, men lite så också att han har ju dels eh, fått en hyllning och kanske de eh, lyfter fram en person som under typ 60-70 år har jobbat med scenkläder i Hollywoodfilmer och kanske aldrig någon gång har synts mer än ett namn i eftertexterna. Men har betytt väldigt mycket för många filmer. Ja. Så att den personen här får sin hyllning nu för det senaste. Så ja, det finns ju en tanke med det också. Det förstår jag ju. Ja, det kanske är rimligare på ett sätt. Ja, på ett sätt. Du får jag snika en snusare. i. Ja, visst. Medan vi pratar så gött. Mm. Jo, det var ju det. Sen överlag så när folk frågar, var det en bra gala? Alltså jag tycker att de här fyra, tre, fyra timmarna alltid springer iväg jävligt fort. Men samtidigt kan man veta att det är ju en gala. Mm. De delar ut priser. Så hur kul tror folk att det kan bli egentligen? Alltså nu gillar jag ju det här konceptet mm. med det att, veta vem, att få veta vem som ska vinna hit och dit. Mm. Men det är inte så att det är en supershow. Nej. Förstår man säger här, ja, var det något att ha eller? ja alltså Dela ut priser, det var bra att tal så. Det är ju ingen jävla cirkus Nej, men ibland får man känslan av att uh, Många verkar tro att Oscarsgalan är lite mer show än vad det är mm. Det är faktiskt trots allt Om en extremt påkostad ja, ja. Och snygg En gala mm. Och uh, vad ska vi säga Ja, vad ska vi säga uh, Parasit Det var bästa film va? Bästa film Bästa Ingel. I... I... Vad fan, det går inte. Vad heter det? Icke-engelspråk. Icke-engelsk-språkiga Icke film. Icke film. Vad jävlar vad svårt det blev. Det är svårt att komma på att man måste sakta ner eh, sitt samtalstempo ibland. Ja. Alltså. <laughs> ja, och så fick jag han för originalmanus och eh, regi. Mm. Så han tog ju de fyra stora kan man egentligen säga. Ja, så Quentin Tarantino fick inget. Nej, Brad Brad Pitt fick ju för äh, bästa biroll då okay. Så filmen fick ju en Oscar. Eller om de fick en till så jag inte riktigt kan sätta fingret på vilken det var nu. Mm. Ja, sak samma. Ehm, så det är väl det man får lyfta fram att Parasit, det man tänker att han har hört mycket de här gamla gubbarna som sitter och bestämmer vem vilken film som ska vinna. De ser gärna att en Hollywoodfilm vinner. Det är mycket ovanligt att det blir en annan film mm. som får den här bästa filmpriset. Och till och med så långt att det här var ju första gången som det var ett annat språk än engelska som faktiskt vann. Mm. Och då blir det koreanska. Och det känns väl nästan som att han då kommer ett jävligt mycket bra asiatisk film. Mm. Så att det skulle bli en film från Japan- Sydkorea som till slut skulle vinna det här priset, det trodde man väl ändå. Än att det från helt ingenstans skulle bli en film där de pratar ryska eller polska. Eller det känns som de är inte är i närheten. de koreanska filmerna är ju verkligen, verkligen på frammarsch. Och särskilt från den här regissören då. som mm. han, han gjorde ju den här Oja på Netflix för ett par år sedan. Okej, okay, den har jag inte sett väldigt, väldigt mysig och välgjord film. Så jag, jag tror att jag hade med den på topp 5 för något år sedan här. Okay. Och den är också bra, men det går ju inte att mäta sig med parasit. Alltså den är ju den skulle nog kunna växa till en 10 så småningom skulle jag tro. Det är så pass? Ja, den är ruskigt bra. Framförallt för att det är det här har vi pratat om lite redan men framförallt för att det är en sån unik upplevelse för alla. Mm. Jag tänkte säga någon har sagt, fan jag tyckte den var lite otäckt oh, Det var nästan lite skräck. Ja, mm. oh, tyckte du det? Nej, men det tyckte inte jag Men jag ser ju rätt mycket skräckfilmen Jag garbar flera gånger Ja, det gjorde jag i början, sen blir det lite obehagligt Med den här satiren och hur ekonomi och sånt fungerar Alltså det, det bara ja. går och Det är det som gör den fascinerande Det är ju kul Som jag också har sagt flera gånger Med vidartolkningsramar mm. Och sen behöver jag inte orera så gärna mycket om det Nej Och sen får man väl säga att eh, Jocken verkar ju vara en taxan. Roll att spela för Shaquille Phoenix. Han fick mm. ju sin Oscar för filmen Joker och karaktären Jokern. Mm. Um, ja, inget att säga om. Jag tycker att han är jättebra i den. Uh, höll ett tal som egentligen jag tycker var på gränsen till för långt. Men han avrundade precis i rätt tid och gjorde det också väldigt fint med... Um, man kan säga att det, han börjar med att säga så här vet, Vi försökte visa sig ödmjuk att, Jag känner inte att jag står över Alla ni andra här Nej, såklart man ska prata om sådana där grejer Sen är han ju väl, en person som jag vet Han kämpar väldigt mycket för miljö Och det här, han är vegan Så han, han är ju till och med och hylla kor Med att vi ska inte dricka deras mjölk Och här någonstans så Han har började, lärt sig från storebror Och här någonstans så börjar jag känna Inte någonting mer nu Nej. Nu är det precis där det är Men då så eh, Tog han ju det väldigt lugnt Och så började han prata men rösten bara Bröt så här Och så sa han ett citat från sin bror River då, Som dog där mm. Och sen gick han bara rätt av För han var så jävla nära på att bryta ihop oh, shit. Så han räddade ju det Det blir ju en så jävla snygg avslutning På det där talet alltså mm. Så det är jättefint tal Jag funderar han ibland undrar Hur River Phoenix hade åldrats Ja, det är Brad Pitt-klass. Jag tror också det. Ja, det är klart. Fast han hade brädat Brad Pitt så in i helvete, tror jag. Ja, det vet jag fan förstås. Ja, joda Det kan du ge dig fan på vad han hade gjort. Ja, det är svårt att tro det. Jag tycker att Brad Pitt är den snyggaste personen som finns. Ja, eftersom River Phoenix är död. Ja, just det. Så. Mm ja Det kommer vi helt enkelt inte vara Det kommer vi inte vara överens det, så, så är det bara ja exakt Man, man, man kan vara kompisar ändå mm. um, Ja, det enda som jag kan tycka är Lite tråkigt med att han vann Jag, jag gillade ju Adam Driver i Marriage Story Väldigt, väldigt mycket mm. Tycker egentligen personligen kanske att Han är bättre mm. I den rollen, men Samtidigt så känns det som att han har ju verkligen Framtiden för sig jag är väldigt, väldigt säker på att han kommer att vinna en Oscar förr eller senare. Så det. Mm. det kanske är så de har tänkt lite också. Men alltså det, när man tänker så så känns det nästan som att kriterierna känns mer som att man ska förtjäna det än att man ska vara bra på det man gör nästan. Ja. Eller att kriterierna för att förtjäna det är helt andra. Ja, men alltså att De känns som att de bygger upp till sin Oscar ibland. Ja, alltså, det, känns det, det tydligaste exemplet är väl egentligen Leonardo DiCaprio som borde haft en. Men fick den för den här filmen som vi pratade om för ett par veckor sedan som jag nu har tappat bort namnet på när han är i The Revenant. Tack, The Revenant. Som han alltså, kände, ja, nu ger vi honom det han förtjänar det nu. Så ja. kanske han har gjort bättre roller innan där han inte har fått det. Nej, precis. Så kanske han gjorde den här rollen så bra den kunde bli. Mm. Så när, är det ju för När jag såg den tyckte jag ju att han var kanon men när jag fått ja, smälta den jag ju också. så känner jag lite grann att jag fick nog fan inte ut så mycket mm. av den här filmen ändå. Och sen har vi, det är väl lite samma nu med Brad Pitt Han fick ju sin första nu också mm. För en skådisinsats Självklart, jag tycker att han har varit ganska bra i mycket Ja men, Och han är bra i Hollywood också Men undrar om det inte var någon som var bättre Faktiskt ändå Kanske mm. men, men. tycker jag för sig att han gjorde den rollen väldigt bra mm. Det kändes som en trovärdig karaktär Det gjorde det verkligen Och sen oavsett vad man tycker om Brad Pitt som skådis Jag tycker att han är bra i och för sig men om man är i klass med de absolut bästa vet jag inte Men han gjorde väl den rollen så bra den kan bli mm. Det kanske var det han gick på Ja, antagligen Och där var vi med Oscarsgalan Vi se om mm. det finns något mer jag kan berätta om Sug ut det sista Sug ut det sista ur denna gala Nej, jag tror fan inte det Nej. Men... Det är väldigt mysigt att sitta till exempel då Kan jag väl säga som man gör man eh, har ju laddat upp hela dagen. Mm. Man försöker ju få i sig ganska mycket kaffe ändå, men inte för jag mycket. Jag du skulle säga sprit först. Nej, men inte så mycket kaffe att man måste springa och pissa hela tiden, för man vill ju inte missa någonting förstås. Nej. Å andra sidan är det ju 800 reklampauser ja. som ställer till det lite. Eh, men eh, det är väldigt, väldigt mysigt tycker jag att sitta samtidigt i Aftonbladets chatt. För det är jag och andra likadana idioter som sitter vakna Trots att de ska jobba ja, ja. Men liksom det blir ganska Men vad, vilka, brukar det vara på söndag det är, eller? Ja, söndag till måndag Söndag eller måndag? Ja. Måndag morgon <skratt> Ett internskämt som inte duger ja. roligt För någon annan <laughs> ja. Men den som vet Den vet varför ja. det är roligt ja. ja, men så du dygnade då Hela Ja. Eller var uppe hela natten i alla fall Ja, det blir ju att man dygnar För jag var ju uppe då vid Tio på morgon på söndagen kanske Nio, halv tio där någonstans Och du sov inte så där på dagen så att du var Nej, jag gjorde faktiskt det. inte det Jag blev helt enkelt inte trött Nej. Och sen så är det ju så um, Aftonbladet var det inte Utan det var TV4 som hade någon liten studio innan som jag tror den började halv tolv mm. Och så höll den på en timme Och denna klockan är halv ett Och man vet att nu är det två timmar kvar tills den börjar det är där det blir liksom ja. segt men då får man göra så man får vara med lite i chatten där diskussionerna är igång Man får läsa på lite sådana här införartiklar mm. så det, Om man bara tar sig förbi det så tycker jag inte att det är speciellt svårt att vara vaken när den väl har börjat Jag tycker det är härligt ändå att du gör så mycket research inför att titta på en Oscarsgala Ja men så ska det vara, jag och Max vi gick igenom, han frågade hur ser oddsen ut? Men det gick ju också att plocka fram där då. Men det är väl ni som gillar sport helt enkelt som har ja, det i er på något säkert. sätt. Ja, så är det att, nog. Att man läser på och kollar upp saker och mm. liksom lägger ner tid på att ha kunskaper om det. Ja. Oh, just det. En sak till. Jag trodde ju att, för bästa specialeffekt, jag trodde ju att Lejonkungen var dundergiven. Mm. För så snygg som den är. Och den prestationen de har gjort, det är mer en uppvisning i titta vad vi kan göra idag än en bra film. Ja. Men eh, den gick bättre. Det blev 1917 som tog hem bästa specialeffekt och en liten del av mig tycker jag att det är lite coolt. Att en filmfilm utan liksom digitala monster eller utan som liksom ska utspela sig under första världskriget att mm. den kan anses ha så bra specialeffekter att den faktiskt vinner. Mm. Det tycker jag är lite coolt. Mm. Den filmen tror jag att jag aldrig kommer att se. Alltså? Nej, den ska ju vara en jävla upplevelse, säger de. Jag ska faktiskt försöka se den på bio innan den... Jag vet försvinner. inte vad det är, men det är någonting med krigsfilmer som känns så jävla gubbigt. Ja, det är någonting fint och hedersvärd med krig. Ja, det... Det, det är, är fint. inte som det är idag. Då var det, minst han, lite heder i krig. Nu är det ju att man bara bombar i städer. Ja, det är för sig sant. Det var det ju, på ett Ja, helt annat ja. Sätt. Men, men att man på något sätt glorifierade på något sätt. Mm. Jag menar folk dör ju likt förbannat, mm. tänker jag. Men det känns som också, det som vi lät till någon pratar när man när jag läste historia det var det, ofta när nationer gick i krig då för länge sedan liksom, det stod ju folk och hurra på gatorna. Mm. Jag säger dem att första världskriget var sista gången det skedde. Ja. För där skedde det en helt enorm modernisering mm. av hur krig kunde genomföras och vilka vapen som fanns. Och att man lärde sig också att man kan sabba länders ekonomi i för att döda en massa folk. Så på något sätt jag tycker att ofta ser det kanske man kanske irriterar sig mer på folk som ser krigsfilmer som det är coolt för att det är krig. Mer än att filmerna i sig ja, försöker ja. visa att det är coolt Det är väl krig. lite det mitt resonemang mm, hänger krig. Mm. Men uh, den säger att det ska ju vara en väldigt uh, häftig upplevelse att se. Den är ju gjord där har du sett Birdman? Nej, den har jag inte sett. Den. Evelina har sagt åt mig att jag måste se den. Ja. Sen den kom i princip en gång i veckan. Mm. Båda de här två och också för övrigt Hitchcock-rullen Rope mm. som är filmade för att ge intrycket av att vara en tagning. Ja. Så är det redan här 1917 också. Mm. Och egentligen har jag pratat med Max. Han tänkte två gånger så tänkte han här var det nog ett rimligt läge att klippa. ja. Två gånger fick han den känslan Sen tänkte han inte på det en enda gång Ja, Det Och det som han har sagt Det var ju tydligen väldigt komplicerat att spela in För det har han sagt att eh, Nu måste allting sitta För nu står solen rätt Annars får vi vänta För liksom det skulle ju ja, ja, ja, Massa sådana där saker Som kunde hända Nej. Det är coolt Ja det, det är ju coolt naturligtvis och det, det, det, det är det, som... folk har ju någonstans, någonstans, alltså det är folket såklart. Men den här perversa fascinationen för världskrig. Ja. Mm. Sen är det väl kul att det var i alla fall en film som inte var andra världskriget. Mm. Det tycker ju alla är så fruktansvärt är intressant. Ja, Och det kanske det är till ja, viss del det, De har ju ofta varit väldigt bra de filmerna också i för sig. Tunnar och linjen och Saving Private Ryan. Det är liksom bra Hollywood. Kanske Saving Private Ryan. <laughs> Kom igen. Saving Private Ryan kanske ja. är en mer Hollywoodfilm än den tunna röda linjen som är lite mer såhär, psykologisk mm. djup, filosofisk rulle som väldigt bra om du inte har sett den Så har vi ju den eh, Shaving Ryans Privates också Ja Det är helt utav de roligaste sånt <laughs> Nu tror jag, det är väl en dokumentär va? Det är det, väl ingen porrfilm? Jag vet faktiskt inte Nej, jag, jag tror att det har skett ett missförstånd Jag tror att det är någon som har gjort en dokumentär som handlar om porren Aha. Och så har de dött dokumentären till en sån titel För att okay. driva lite med hur porrfilmer, porrfilmer brukar göra ja. ja, jag tycker ju att sådana titlar är ju sjukt roliga Min läsa. favorit är In Diana Jones <laughs> Jag kommer ju inte på någon titel nu så, som är baserad i alla fall på en långfilm. Det här har vi varit inne på många gånger i den här ja, podden tror jag. När ja. man hittade Ginza-katalogen och bara läste roliga titlar på porrfilm. <laughs> så det stod ju som ett litet nummer och man satt och tänkte Ja, här har någon suttit och letat och tyckt att 7, 3, 4, 5, 6, 8, det fyller jag i på en sån här post om postar i brev. För jag vill se på hugget i plugget. <laughs> Eller Jan Organer, ensar stan. Ja. Och det, det sådana alltså, titlar känns ju mer humoristiska än att man ska liksom eh, hetsa upp sig. Bara, Åh, det här verkar intressant. Mm. Men jag vet inte. folk som konsumerade filmer på det sättet då kanske egentligen inte brydde sig så jäkla mycket om titeln. Utan Nej, som innehållet. Så klart. Så då kan man ju ha en evligt eh, lökig mm. titel. Just det. Det var en sak till jag ville ha sagt. Mm. Uh, Hitchcock-rullen Rope. Han spelade ju in på sån här, uh, är det 75 mm eller 85 eller vad fan det nu heter, på rullar. Mm. Och ville då ha intrycket av att det ska inte vara klippt. Men uh, det går ju inte, för han måste byta rullar. Till slut Han måste ju limma ihop filmen någonstans i alla mm. fall Så han eh, gjorde det så att han Till exempel han lät kameran röra sig Till exempel runt karaktärer Och sen när han var Man såg ryggtavlan på en person Eller ryggen på en fotull till exempel Så där är det liksom bytt rulle Och så går den mm. bara runt så Så det, det är snyggt gjort mm. För ofta är det så att om det är någonting som är helt stilla Så kan man ju stanna, byta och så bara rulla vidare mm. Så märks det ju inte Nej, precis så, så länge man har ett bra stativ eller bra ljus Och ja. gör det där fort Eller en dolly, som det heter i filmvärlden okay. ja, ja, ja. Det är så när där de rullar kameran på Aha. Om du har ja. sett det någon gång Jo, det är klart att jag har sett det mm. någon gång Men jag är inte så där jätteinsatt på terminologi Nej, med såna här det vet, äh, Kundvagnshjulen Så att man kan rulla den åt alla håll Ja, ja visst ja. Ja. Jo, jag, jag är med <laughs> på vad det är för någonting Ja, du är det va? <laughs> Då ska vi ta den och till Dolly Klonat får och vagn för film Klonat får Jag heter inte det jävla fåret Dolly Jo jo jo jo ja, ja. Men det är kul att det var den Det, det du tänkte på när du hörde namnet Jag tänkte på Dolly Parton eller alltså, Någon kanske mer känd Ja det var tur att inte jag han säger det jag tänkte säga Vet du någon mer Dolly eller? <laughs> så jävla dum i huvudet är jag inte Nej det är jag som är så dum i huvudet Dolly Parton. Mm. Den lever fortfarande va? Det tror jag. Eller hon lever fortfarande. Den. <laughs> ja, men... ja men det är kul att kalla människor för den. Ja, nej. Lever den fortfarande? Mm. Alltså det är ju ett kul grepp. Ja, den är ju, ta fan inte riktigt hubbet. <laughs> <laughs> som får ett Dolly. Mm. Va, va, va, vad hände med det fåret egentligen? Vad Levde det bara ett vanligt liv, fast var klonat. Jag vet inte fan. Har, har man utvecklat den här tekniken på något sätt? Det är, det är väl fortfarande ett problem rent etik och moral, va? Etiskt. Ja, jo, men det kan jag väl köpa till äh. viss del. Men eh, på vilket sätt då är det moraliskt hemskt? Är det inte religiöst påfundat att man ska inte leka gud-resonemanget? Fast du kan odla potatis i Sverige nu, som inte fanns här naturligt för länge sedan. Ja. dålig liknelse, naturligtvis. Mm, nej, men vi, vi får göra här, här Vi får titta på sjätte dagen med Arnold och överanalysera den för att ta fram vilka moraliska problem det finns med kloning. <laughs> Istället för de här gamla dystopiska böckerna från eh, arbetarförfattare. Eller sånt där. Mm. Och du i den filmen, kommer du ihåg sjätte dagen någonting? Lite bortglömd Arnold-film. Ja, det är det. Jag minns nog fan inte. Däremot minns jag The Replicant med Van Damme. Okej. Okay. För i den här sjätte dagen så är det i alla fall en scen då när han kommer hem till sin familj. Mm. För hans dotter fyller år. Och så ser han genom fönstret hur han själv redan står där inne och sjunger Happy Birthday typ. Ja, men det, den scenen är ju bekant med. Mm, och jag ska säga att så som Arnold då ser ut när han <laughs> sjunger Happy Birthday om en person sjöng jag måste leva och såg ut så för mig. Då skulle jag fort som fan ta mig därifrån. För det här är det ju en psykopat, i Göringen. Han ser alltså totalt jävla crazy ut. Eftersom han har en där och blick och stor mun. Ja, ja. Så. Han har ett eh, speciella ögon, har jo, han inte det? Jo. Vad ja, för fan. Ingen vidare film. Va? Nej, alltså om, om man inte ens kommer, om man knappt kommer ihåg den så kan den ju inte, inte, inte vara så jättebra. Jag var jag farsan hyrde den. Alltså när den kom så det var ju då jag såg den när den kom på hyrvideo. Mm. Så det är ju väldigt väldigt länge sedan Fan, fan jag, jag, jag jag fastnade lite i fandamm filmer nu. Vet du vilken film det är? När han är fångad på sån här super och lyckas rymma på den jävla vänster. Det här, det här är ju så jävla dumt nu. Han övar ju på att hålla andan så länge som en cig räcker, Eller vad fan det är. I ett jävla badkar. Mm. Nej. För att han ska kunna hålla andan och simma ut från det här stället. Okej. Okay. Förutom den här lilla detaljen att man förbrukar ju syre genom att röra på sig. Ja, förstås. Nej men Fan, det är så jävla... Nu är det jag som får en bakläxa här då, du vet. Jag och Fandam. Mm. Jag har inte sett så jävla många av de här filmerna. Wow. De här som, jag, jag vet ärligt talat inte varför det bara har bara blivit så. Såhär, ja fandam är bra. Ja, Universal Soldier, den är cool. Och sen är ja men Kickboxer, nej den har jag inte sett. Och så bara brukar folk då, som du och Henke till exempel, mm. hagla filmer. Och jag bara kommer på, nej. <laughs> Nej, så någon jävla anledning Just fan dam har jag fan inte tittat på De är roliga som fan De där gamla 80-talsrullarna När han är 20-årsåldern Eller någonting mm. Och jättestort muskelberg Och dansar ballett på, mm. i någon fighting -scen och Däremot så sånt. har jag ju blivit visad scenen någon gång Nu får du hjälpa mig vilken film det är Och han är någon jävla ballettinstruktör och det är thai, såna här tjejer i sådana här tajta så som baddräkter, fast man har dem när man gympar. Ja, precis. Och han, jag vet inte... Double impact. Then. Ja, okej. Okay. Och han hjälper väl dem att röra sig i de här, ja, något sånt. Ja, precis. Mm. Och det är ju flissigt Ja, och så kan han super mycket karate också. Ja, såklart. Men det, men det är en av de här... Fan, det här är nästan ett poddavsnitt att fundera lite kring i framtiden. Inte bara klonfilmer, för det finns det ju, men... Fandams tvillingfilmer Tvilling? Ja, att han spelar sin egen tvilling Jaha, gör han det många gånger? Uh, ja, fler än en gång I <laughs> alla fall, nej men han, det finns en till Vad fan den nu heter Den är inte, den är inte jättebra Men också så där, han får reda på Att han har en tvilling någonstans Med gangster och så ska han Låtsas vara den fan, Det är inte svårare än så att göra film <laughs> Sen är det väl Jag vet inte Time Cop kanske räknas som tvillingar som man träffar sig själv i den också Ja mm, Varför inte? När är det typ 1994 Och sen är det 2004 När allting är super high tech Och man kan resa med tidsmaskin Mm Riktigt där hamnar vi inte va? Nej, det gjorde vi inte Inte 2015 heller Nej, inte vad vi vet i alla fall Så skulle vi kunna säga Tänk om det är så mm. Och det är därför som begreppet skiftat tvätt mm. inte är så. Vilket för övrigt min bror meddelade Och sa att vi säger det i hela vår familj Ja, okej okay. Så då är det Det var ni Ja, då min bror också hamnat I den här Bernstein mm. Bears Vad heter det? Mandela-effekten Ja, exakt Jo, vad var det jag tänkte säga? Fan, var jag följde bort snabbt? Det var synd, du får fortsätta prata lite, det kanske kommer tillbaka. <laughs> det är härligt. När jo, man glömmer av saker samtidigt ja, som man nej, berättar om dem. Det, det här skulle jag fråga tidigare, för jag blev lite nyfiken. Men Hur var det sedan dagen efter på, och skulle arbeta då måndag? Ja, men, alltså, det blev så här. Nu har varit uppe hela natten i söndag. Ja, men, alltså, man kommer och så sätter man sig och åker buss. Mm. Och när man sitter stilla så... Då är man ju så aset trött på bussen. Du låter, Är det ute eller låter som, ja. som att det Oskar? Ja, det gjorde det. Ah, ja. Ja, alltså, men, jag kan ju inte sitta på en buss utan att tvärslockna. Nej, nej men, så, men det gick ganska bra ändå. Eller motodrivet. Och sen och kommer man upp och går från stationen till jobbet. Pratar ja. lite. Då släpper det. Ja. Och sen pignar man på sig ganska bra där. För då inser kroppen. Nej, okej. Okay, vi drar på någon energitank. Ja, som precis. finns lagrad på något sätt. Ja, man har ju ändå en sömnbank som menar att dygnar man en natt så fixar ju kroppen det. För du har säkert timmar över från andra nätter du har sovit. Men ja. skulle du göra det två, tre nätter, Nej, det då, då, skulle kroppen bör, då skulle du börja ta stryk. Men i alla fall så uh, går det bra att ha lektioner. Det är inga problem. Mm. Men sen hade vi möte. Och jag ledde mötet. Mm. Och så blev det så här, det gick bra så länge man pratade. Men sen blev det så här att jag satte mig ner. Och sen blev det en diskussion i arbetslaget. Ja. Och jag hade ingenting att säga på 20 minuter. Och då kände jag, jag bara satt där här och så var jag tvungen att typ röra på huvudet här ibland. För ja. att inte nicka. Utan jag får, jag, jag får göra det där För jag kände att jag håller på att tappa kontrollen här nu. När som tur är sen så börjar en sån här smartboard som vi visar dagordningen på. Mm. Den börjar krångla. Kom upp en varningstriangel mot röd bakgrund på den. Vad är då? Någon så här grej. Så då fick jag ställa mig och slita i lite kablar och sånt. För att fixa det där. Mm. Och då picknade jag på mig igen. Mm. När, jag lovade, när jag satt där och inte hade pratat på väldigt länge. Hade jag blundat då, så tror jag hade somnat direkt. Åh oh, fy fan. Så. Så det var tvungen att hända någonting där. Men jag blev räddad av någon övre makt. Eller Murphys lag eller något sånt där. Du blev räddad av Murphys lag? Ja. Ja, det, det är intressant. Mm, det blev ju egentligen nu fel då, men ändå. Okej. Okay, den... Ja, men den, den räddar väl aldrig någon? <laughs> Nej, <laughs> Lagen det är det, <laughs> det var ju därför det blev fel. <laughs> Allt Lag... som kan gå fel, gå fel. Lagomen om all jävlighet. Ja. Men, men det är ju spännande det där. När det är får... roligt formulerat. Ja, jag, jag saknar fan smartboards, för det har ju inte... Jag, tro, det, jag tror det finns i bygget, men ing, inte i något av de Men jag undervisar i. Men sen har man haft de här passen då man, måste, man visar liksom powerpoints och sånt där. Eh, ibland är det liksom så här, man har korta pass och då hinner man kanske inte så skriva allt på tavlan, du vet. Nej. Ja, just det. Och så tänker man, okej, okay, nu har vi 50 minuter, nu ska vi vara jävligt effektiva. Jag har ju några sådana pass ändå. Och så, ja, då sätter vi igång. Man är ändå där fem minuter tidigare och rekar allting mm. och ska starta projektorn och så, så kan man ändå dra igång med undervisningen och så märker man att det kommer ingen bild. Nej fan är det här nu då? Så eh, är det som att man slår på jag, jag har inga problem med sådär, jag fattar ju hur man kopplar en projektor, jag vet hur det där funkar och att det är HDMI och det ska in i datorn och jag vet vilka inställningar man ska ha på datorn eller hur man väljer källa i den där projektorn för att man ska, alltså det, jag, jag är teknisk jag kan ju det där, men ändå slår man på ungefär som att det är förväntat av en att eh, bara för att jag är äldre än de som sitter i klassrummet så ungefär som att jag förväntas av mig att jag ska påpeka vad jag är. Oj, ja. Jag vet inte varför det blir så. Jag säger inte att jag är oteknisk säger nu begriper jag ingenting. Jag begriper precis vad det är, mm. men jag vet inte vad det är att man jag får ju inte gå och bli gubbe liksom vid 33. <laughs> Nej, det är klart. Och då var det i alla fall när man har första veckan eller något sånt där på, på ett nytt jobb och så eh, undervisning och så, mm. Så funkar inte projektorn, mm. och så blir det så här lite svettigt. Eh, och, bara tänker, Aha, okay. och så tänker eh, jag: okej, och så testar man alla möjliga insatser. Alltså, det här är ju helt vansinnigt vad man har blivit, eh, vad man förlitar sig på tekniken. Då mm. så kommer en kollega in: ah, vad är det som har hänt? Ah, jag får inte någon bild på projektorn. Ah, har du provat det här? Ja, det, det har jag gjort men det kanske funkar om någon annan gör så kan det. Så kan det ju vara. Man trycker på alla jävla knappar som finns på en sån här, här fjärrkontroll och så är det en kollega, du har tryckt på den Japp, jag har tryckt på den tio gånger kollega trycker och så funkar det ja, men, men, nu... Ja, men nu blir det inte så Och sen kommer in Ytterligare en kollega Va? Ja, jo, jo, jo, jag hade lite problem med den också Och sen kommer det in två tekniker Och så jävla cirkus mm. Var det psykologi där? Ja, det var det Kunde du göra en lektion av det här? Det skulle jag nog kunna göra Men det, det var inte riktigt i det, Jag hade biologisk psykologi mm. Mm. Den lektionen Och sen bara ja, I och för sig Man känner att det är handsvettigt Och att man blir liksom väldigt varm Under arm och, mm. armarna och så, där. så visst, det skulle man kunna förklara Hur kortisolhalten Bara sprutade Kan man väl säga mm. Adrenalinet, noradrenalin Och kortisolen bara liksom Går loss Sen så tittar du och tänker den här är trasig Då hade skiten gått sönder Precis när jag skulle ha lektion ja, fan. Så mycket att de fick skruva bort den Och sätta dit en helt sprillans ny istället Ja, det var ändå på sätt och vis bra då kanske Ja, det är klart det var Men det är ändå 20 minuter och så Okej, okay, en halvtimme, nu ska jag gå igen det biologiska perspektivet Nu kör vi mm. Men så, så, är, så är det ju När man är i klassrum Man har de dagarna på något sätt nu låter det som att vi har en undervisningspodd här, men det är någonting med det här. För när man är hemma så kollar kolla på film och kopplar in saker, noll problem. Men så fort man är i ett klassrum så bara funkar det inte grejerna ibland. Det är någonting märkligt med det Men mm. nu uh, har det gått bra. Ja, de här tvillingrullarna, mm. det kan ni väl se fram emot i framtiden. Det kan vi väl nästan spika. Det borde vi Jag får med. kolla på, på lite Tandamfilm helt enkelt. Ja, och sen vet jag inte om man ska om Leo räknas då kanske när han är klonad i The Replicant bland annat. Det är också sån här rulle som är, känns lite hemlig. Jag menar mm. som Timecop Cop eh, åker nu ju bakåt i tiden och ser sig själv så det är nästan mm. kanske inte riktigt eh, ja, det är det ingen enäggstvilling? Nej, det är det inte. Och det är ingen klon utan det är han själv tio mm. år bakåt i tiden. Vi ska alltså titta på filmer där Fandam är klonad, har en tvilling eller åker bakåt i tiden och tittar på sig själv. Ja! Ja, det blir ett bra avsnitt. Det namnet får vi knäcka. Double Fandam, Double Impact. Mm. Det, det finns ju många filmer som skulle kunna klassas som Double Fandam. Eh, om du ger mig några sekunder. Ja. Så får vi nästan kolla upp där hur många hur, egentligen, hur många det är han har gjort. För, eller om det är någon annan skådespelare som har gjort någonting. Jag får liksom ingenting så här no, direkt det. i huvudet. Ehm, ska vi se. Det finns ju twins i och för sig med Arnold och <laughs> Ja, det de ha, fanns planer på att göra en Triplets med Eddie Murphy också. Den hade kunnat bli en succé. Ja, det hade det blivit för liksom skruvat ja Så att det liksom bara det är mer idé Än bara en fungerande film kanske Men, men, men tänk dig ändå De tre alltså, Vilken, vilken trio Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito Och Eddie Murphy Ja, jävlar det är, Ja, men det är helt sanslöst Ja Eller hur gärna man inte skulle vilja se Arnold med Eddie Murphy i en film Tänk dig Snuten i Hollywood med Arnold Som en konstapel mm. det. Ja, då ska vi se som claude Van Damme finns inte... Jag hittar bara Double Impact. Men han har ju gjort fler såna. Maximum Risk heter den. Och han också är sin egen... <laughs> du får inte visa snarare. Äh, nu hittar jag den här bilden av när Arnold sjunger Happy Birthday. Det var det jag kände att jag var tvungen att visa. Men, men de tre dem med Van Damme som vi i alla fall kan vara helt säkra på. Där han typ spelar mot sig själv. Det är ju... Uh... Double Impact. Jag tror det är Maximum Risk heter. Mm -hmm. Och sen har vi The Replicant. Det kan finnas någon mer där han är. Sin egen tvilling Jag vet inte varför man ska Vad är det som gör att han passar så bra att göra tvilling till sig Nej. själv. Nej, det är. Så klart. Men, men Double Impact är ju en klassiker. Sån riktig actionklassiker. Mm. Maximum Risk är väl lite lågvatten eller vad man säger. Den är inte alls lika bra Och sen får man väl ändå Ta Van Dams fighting-filmer mm. När han bara slåss The Quest, Kickboxer, Bloodsport Ja Det här har vi pratat lite om Men vi kanske skulle kunna välja ett par och prata lite mer om ja man, ta, ja man får väl ta dem Som folk kommer ihåg mest Och Kickboxer och Bloodsport det är ju ja. Så jävla givna då Men då ska jag ta och se dem No Retreat No Surrender har vi ju nämnt vid något tillfälle mm. Och en sak till så jag tänker på, jag kan gå ut med, vi har också pratat om att prata om en annan film mm. som vi kan komma in på lite snabbt här nu bara. Jag vill mm. säga att vi ska prata om Battle Royale också. Ja, den, den har vi ju diskuterat. En riktig sån dystopisk klassiker. Och, men den kommer vi behöva ett helt avsnitt bara för sig själv eftersom den har ju satt som jävulsk standard den filmen. Det, den har ju till och med gett ett namn åt en spelsgenre nu, Fortnite ja. Battle Royale bara, mm. bara rätt av. Ja, um, och det finns ju en uppsjö, det är ju Apex Legends och... Är de här For Arma -spelen också sånt? Nej, det tror jag inte riktigt är det konceptet att bli nedsläppt på det sättet. Nej. Det är väl ännu mer alltså krigssimulering. Okay. Så. Så jag tror det får man ge de här Battle Royale-spelen. Jag har ju spelat Battlegrounds inte speciellt mycket. Var aldrig speciellt bra. Jag skjuter lite för dåligt, tror jag. Mm. Men jag har ju aldrig varit med om en spelgenre som från första stund har en sån jävla nerv av nervositet. Mm. Alltså, du känner i hela kroppen att det är ett sånt jävla skarpt läge direkt. Det är därför jag inte spelar dem. Mm. Jag fixar inte det. Nej, och det är därför som jag känner... Det är därför jag... Tyckte att de var roliga att spela. Sen är det så... Jag är lite för dålig. Jag sker som... ju knäck bara att spela Crucible på Destiny. Ja, just det. Nej, jag har ju lyckats... Jag har ju vunnit en match i PUBG mm. en gång. Men flyt, allting gick rätt. Sen märker jag att nu har folk lärt sig konceptet mer. Jag har inte spelat tillräckligt mycket för att veta direkt... Ja, nu chansar vi på att göra så här och landar vi här Då ska vi göra så här och så här och så här mm. Det kan ju de som kan chansen. Och det har inte jag satt mig in i tillräckligt Och då vill man inte vara en noob som inte riktigt hänger med på, För att det är en massa terminologi där mm. också Och sen har jag ju spelat en del med bland annat eh, Sasha, några kompisar till hand och släggen Men den märker jag att när man spelar en sån squad då När man är fyra personer så Jag förstör mer än jag hjälper Och då är det ju inte kul Även om man har snälla nej. kompisar som låter en vara med. Mm, ja, och de har ju aldrig någonsin klagat öppet till mig. Och det tror jag absolut aldrig att de skulle göra så. Men, Men att, jag att du känner skit bakom din rygg? Nej, det tror jag inte heller. Men jag känner väl kanske i så fall då att jag känner att jag förstör. Mm. Själv. Så är det. Det är också en sån grej som att jag föredrar player-spel mm. på ett sätt, eller... Att spela Street Fighter mot någon på nätet istället För då sabbar jag bara för mig själv Aj, ja. Fast Street Fighter var ju inte riktigt Lika kul att spela sen när Cashwall Gamers slutade Spela och det bara var typ Daigo som spelade Street Fighter Nej fan, det var verkligen Med Street Fighter 3 Nej, Street Fighter 4 och 5 sån här 2D Eller 2D, vad? Heter det? 2D fighting mm. Fick en enorm revive Ja, men ja, det känns som att 4 det, var, var ju det Känns ju för det. som att det vände lika snabbt igen Och inte var Det var casual ett halvår mm. Och det blev turneringar och det skulle bli liksom e-sport Men det känns som att det Den blev mer För en smalare publik Ganska snabbt ja, igen Street Fighter har ju varit stora Alltså mm. jättelänge Men folk vill väl se Det här jävla lol Vad det heter och... Mm Boll och BKT och mm. alla moddar Men det, det kändes någonting. liksom som att i, Jag bara hittar på cool. Men i de här Dota och League of Legends och att ja, så det. De här, det kändes ju som att de Där kommer det lite nya spännande lag det fyller på med nya spelare som blir mm. duktiga Och det får en stor publik Det är många som spelar Bara för att man tycker det är kul till exempel Man drar mm. ihop LAN och sitter hemma och så vidare Det kändes som Med Street Fighter 4-5 Där att det Tanken var att det skulle bli så ja. Men det gick tillbaka populariteten lite Det kanske gjorde det Counter-Strike är ju också där Det har ju varit populärt sedan jag var tonåring ja. Jag har inte spelat det sen det hette Counter-Strike 1,6 Och då var man tvungen att ha Half-Life för att spela det Ja, du ser Nu är det CSGO Som man säger Ja, så heter det kanske jag. Ja och det är ju stort fortfarande. Turneringar och. Så. Det är också sådär spel som jag egentligen skulle vilja prova. Men jag vet att det är ju kört. Jag kommer, det kommer inte finnas utrymme att du vet göra sådana här små framsteg. Utan folk är ju proffs. Det räcker med att jag spånar och så är det pang så är jag död. Mm. För man ser ju, jag kommer ihåg att man ändå skulle trycka på knappar på TNT-bordet för att få fram någon jävla affär. För man får ju pengar. Ja. Så var det förr, det kanske är så fortfarande. Jo då. Och sen så ska du trycka meny 1 är granater, meny 2 är pistoler och så, mm. och så vidare och så kan man välja rätt. Ja. Och när man kollar på såna här matcher det händer ju att jag ser det på Twitch ibland. Mm. Inte tittar men ser. Ja. <laughs> och vad jävla fort folk gör det här. Ja. Det är Och så har de 20 vapen. Mm. Och uh, där spelar de, det är väl 15 runder de spelar va? i en sån uh... En sån match? Ja, no, inte en match utan de spelar väl 15 runder i en del av en match. Jag hittar inte riktigt rätt ord här. Och så är det olika sådana delar då. Om det är fem stycken och så är det bästa av tre, fem typ. Något sånt. Okay. Nu är jag helt ute och snurrar här kanske. Då får jag gärna någon rätta mig. Ja. Så är det bland annat en pistolrunda som de säger när man bara har pistoler till exempel. Ja. Vet du, jag, jag rensade ju min Mac för, för ett tag sedan för att den skulle gå lite snabbare. Mm. Vad gör med? Va? det var inget. <laughs> Jaha, nu. Joan Mac nu. Ja, snyggt. Snyggt det här Då hittade jag en installation av StarCraft 2. Oj. Ja. För jag tänkte att någon gång så måste jag ju prova det här spelet som alla snackar om för det var ju det blev ju skitstort när det kom. jag tänkte, men jag tyckte att detta var ganska kul där mm. 1998 när jag spelade det senast. Det kan ju vara värt att Testa två. Jag tror inte ens vi klarade tutorialdelen. jag har faktiskt aldrig startat det någon gång. Alltså, jag, testat. jag är så jävla dålig på strategispel så det är inte sant. Alltså, det Nej, är helt samma rykt hur dålig jag är på det. Och så tänkte jag, men om man skulle spela det på nätet någon gång. Mm. Bara för att reta <laughs> Jag funderar på att göra man det Man börjar bygga en bas i lugn och ro <laughs> ja, Så jag funderade på Men jag ska nog göra så här Jag ska starta en streamingkanal Där jag bara spelar Starcraft ja. Och är urusel Och dessutom spelar på en Mac Det måste ju vara så provocerande <laughs> Så att jag skulle ju bli så hatad om jag gjorde det Och så tycker jag att du ska göra sen Om du möter någon så här men Sluta då, det är inte roligt Försör inte, jag försöker bygga en bas här Ja, så ska jag hålla på men innan liksom själva matchen så ska jag vara så jävla arrogant och spydig mm. om hur mycket stryk han ska få och sådana här mm. grejer. Och så visar det sig att eh, det är bara att gå in med en soldat i min bas mm. så har jag förlorat det. Mm. För jag kommer aldrig att göra något. Jag, bygger inte ens, jag gör inte ens några soldater som attackerar. Jag har mm. bara en massa robotar som plockar eh, resurser. Mm. kommer ihåg en gång när jag och Max tittade på Dota. Um, det här international, hur det heter det? Ja, VM typ kan man väl säga, mm. förenklat. Och så var det en hjälte som gick loss så in i helvetet ja. Så då skulle jag barnsla mig och skriva i chatten He is so strong. Ja. Men så hade jag ju det här autokorrekt på. Så det blev he is solo strong. Och jag tyckte Max blev rätt roligt, för Aha. att eftersom det var en ensam karaktär så var det precis som att jag menade det där. Det blev bättre än vad det var tänkt. Ja. Men du, jag kom på nu ett koncept. Om jag skulle återuppliva den här tanken att starta en streamkanal, jag har ju en, men den har funnits så länge nu så det är ingen att det jag använder den. ingen som kommer att prenumerera på den. Eller så får jag bara spela jävligt ofta, men det är inte... Nej, då måste man investera sig jävla mycket tid. Jag kan streama ibland när jag känner för det. Mm. Men vi ser att det startar en ny streamingkanal eh, som heter, fan vet jag Karl Gröb Place, inte fan vet jag Craft Store <laughs> ja. <laughs> Nej Karl Star Craft <laughs> Ja visst Och The Champion från Karlstad och så kommer jag helt enkelt att göra så här Det är ju lite trolling nästan att göra så här men att jag ska vara med i matcher då på Starcraft mm. Och så kommer det vara superhäftigt Och så ska man ha massa effekter och skit på sin stream Men det jag ska göra då är att Jag ska inte fightas tillbaka överhuvudtaget Eller attackera min motståndare Utan jag ska bara jag ska sätta en timer på den här streamen Och så ska jag bara se hur stor bas jag kan bygga Innan jag åker på den. Ja men fan, det är ett koncept som skulle funka Det är nästan så att det funkar för att vara bra För att kunna irritera folk Ja, ja det... Motståndarna har inte en susning Utan jag bara, okej okay, nu ska vi se hur länge jag kan bygga Innan han dödar mig mm. Kör och så får På allvar ja, Och så får jag spara en rekord hur länge klarar jag klarar av att överleva mm. Innan den här koreanska världsmästaren Spör skiten ur mig Mm Ja, och så ska jag spela på en Mac också. Det, det måste ju nästan vara ja. en sån grej. För då kanske folk blir provocerade av det. Jag har ju en PC jag kan spela på. Ja, det har du ju. Men kör på Macen nu. Det blir coolare. <laughs> då ska du ha dåligt ljud också. <laughs> jag ska inte använda någon bra mikrofon. Jag ska... kommer ihåg de här gamla datamikrofonerna som var... <laughs> Som var en smal pinne upp. Ja! En sån ska jag mm. Så att det sprakar som fan när man pratar i den. Man hör varenda andetag. Det, mm. det låter som myrornas krig varje gång jag andas ut med näsan. Vet du vad vi hade för en tänker att den var så här stor. 3-5 kronor stor. Så rund. Mm. Och så var det... Den var lite så här, man kunde sätta den på skärmen. Okay. Och det var en sån här stor tjockskärm. Mm. Så kunde man sätta den där. Och så skulle man kunna prata i den här. Då. Och du mm. hör ju, det var ju också totalkatastrof. <laughs> <laughs> och så i alla fall hade jag en flygsimulator. Och så i den här skulle man kunna säga kommandon på något sätt. Mm. Och så tryckte jag en gång. Det var, jag satt vid datorn. Morsan och farsan satt och tittade på tv i samma rum. Och så tryckte jag på. Då stod det så här. Mic. Och så tryckte jag På. Och en nanosekund senare blev det århundradets rundgång. <laughs> det är bara dåna i hela huset. Var den för nära en högtalare då? Ja. För högtalarna på den datorn satt till vänster och höger om på skärmen. Ja, ah, det var en sån skärm. Och så satte jag mikrofonen nere i ena hörnet. Oh, så. Jävlar, ah. Och jävlar, liksom, ja. Jag hade ju aldrig använt en mikrofon i hela mitt liv då. Och så bara, om Och så bara, springer högtalarelementet så det skriker om det. Ja ah, för fan vad roligt. Ja ah, men du, jag, jag, det är nästan så att jag borde göra någonting. Det är kanske är någon som snor det här konceptet nu men det tror jag inte. För då borde jag i alla fall få, få cred för att man gör det här till en gren. Ja. Du måste ha ett namn. Eh, på, kan alltså kanalen och så måste du kalla dig för något som spelar också. Ja, precis. Och alla har ju sådana tuffa namn på mm. eh, Twitch. Så att är ungefär, eh, jag vet inte, cool eh, star guy eller något sådana här tufft macho namn. Mm. Och så är det någon eh, likblek. Du tar det namnet och så sitter du som och på dig. En sån här... Emil ska spela stalker Han är munkklädsel Ja, jag vet vilket namn du syftar på Men jag tror jag måste vara lite rumsred nu Okej, oh, okej okay, okay. Men man kan ju nästan Om jag heter munk I förhörnamn så kan man väl räkna ut marslet Vad det blir i efternamn mm. N-U-L-L -L. <skratt> alltså de som inte är svensk skulle ju antagligen inte alls reflektera. Jag kanske skulle ha efternamnet med ett sånt där tyskt u med två prickar. <laughs> Visst. Och då fattar alla bättre. <laughs> nej men vad fasen det är väl ingen skillnad på svenska och tyska tänker väl folk. Ja. Nej men jag kanske inte riktigt det namnet men nej. ja någonting Macho, tufft namn och jag, jag, jag kan se om jag kan ha som munkkopa Eller om jag ska sitta och ha Någon löjlig kaps på mig eller någonting mm. Och sitta och säga brr Hela tiden Gör så En bra idé som kan testas i alla fall tycker jag ja, Vi får se jag, mm. jag ska nog fan spåna lite på det här På idén, på konceptet i alla fall Sen om jag faktiskt gör någonting av det Det vet jag inte för blir man populär får man väl sitta hela jävla dagen och spela det jävla spelet. Jag kanske borde spela det först och lära mig hur fan man bygger först. innan Eller om jag helt enkelt ska vara helt supernob. Mm. Och så får man skriva GG efter varje match också när man har åkt på spö utan har gjort något motstånd. <laughs> <Ja>. Good game. det <laughs> är idiot. Det finns andra spel man skulle kunna... Okej, okay, nu, nu börjar det hända grejer nu. Man bara skulle vara ett troll. Du menar att man, man spelar kod och säger att man är pacifist? Ja. Sorry, can't help you. Precis. <laughs> Eller man bara springer och gömmer sig någonstans. But these graphics are damn good. <laughs> och så fort någon kommer så kastar en granat och dödar mig själv. Mm. Det kanske är för mycket. Eller att man bara försöker se eller Om man har en timer då i uh, Call of Duty säger vi, Så har jag på en timer och ser Hur länge jag överlever innan någon skjuter ihjäl mig Och jag gör ingen motstånd Jag ska bara springa runt som en idiot Man står som nej, man ställer sig i ett hörn Ja, och ser hur lång tid det tar Innan någon hittar en mm. Att man gör som ett kurra gömma spel och försöka hitta ställen att gömma sig. Man ser hur lång tid det tar innan de tar en Är det redan någon som har försökt? Som Farshans grek när vi skaffar bredband och fick en varning från virusprogrammet. <här> för att han blev nöjd över att vi skulle få virus för att vi skaffade bredband. Eller att han blev nöjd över att det är någon som använder Netbass och tar sig <här> in på ens dator. <här> men då var skyddad vi... från angrepp. Och undrar vem det är som men, sitter men Det det var, <här> det var typ så här. Jag hade fått bredband och så kopplade vi in det. Så gick jag ut på en hemsida. Och så kom hoppade virusprogrammet igång. Och så säger eh, en tror jag, så alltså står det så här, Ett, <här> har stoppats. Mm. Något så där. Och farsan for fram och här, två centimeter om skärmen. Du, är det redan någon som har försökt? <här> Man kan fan kan inte göra att älska folks nojighet När det kom till datorer där på 90- och 2000-talet Vi ska inte säga några namn här nu då för, med, Av respekt Men då eh, En kompis med mig, hans föräldrar Hade skaffat internetbanken mm. Och då var pappan i familjen ovanlig eh, Orolig att hans fru skulle trycka På någon knapp i internetbanken Så deras livsbesparingar snabbt bara försvann på en sekund för, för det är så det går till Ja det är så internetbanken funkar. Speciellt om man har bankdosa. Mm. <laughs> ja, nej. Men det är ju orimligt ju. Ja, men det är klart att det är. <laughs> ja. Okej, okay, men nu måste jag på något sätt samla ihop tankarna nu. Joel sitter och showar för mig nu. Det ja. Nej, men okej. Okay. Man kan försöka hitta på sådana här olika små Utmaningar för sig själv Starcraft 2 mm. Försöka bygga så stor bas Som möjligt Och se hur stor den blir innan man dör Eller om man bara ska försöka Försvara sig på det sättet att Man ska bara göra det jävligt jobbigt För motståndaren mm. och döda. Man, man, man skjuter inte tillbaka Eller attackerar hans bas Utan bara försöka reparera ens egen bas hela tiden så att det bara tar en jävla massa tid att skjuta sönder den. Eller så kan man spela Overwatch och välja en healer och heala en karaktär som har fullt liv. <laughs> ja, men sen har vi Call of Duty eller någon, något form av sånt pang-pang-spel. Gömma sig någonstans, starta en timer och se hur lång tid det tar innan någon hittar den. Mm. Det tror jag skulle reta gallfeber på folk. Ja, såklart. Um, World of Warcraft kanske man kan skaffa och sen göra Leroy Jenkins varje gång man ska vara med på en raid. Ja, visst. Eller, fan, som i Destiny, om man, de raidsen där, där alla måste överleva hela tiden och man vet att man är sist. Bra, du behöver bara springa över den här bron nu Medan den är framme Som den här Crota banan mm. Och så Jag vet inte, dåligt exempel kanske Nej. Men, men, men så hoppar man och dör Så alla måste vipa ja, Fan, vad för förbannad Man skulle bli dödad <laughs> Digitalt dödad Man skulle inte få vara med till slut Jag skulle ju sprida sig tryggt nu Sen tänker kom jag kommer tänka på skulle man kunna göra någonting i Dark Souls. Men där finns det en jävla massa redan som gör roliga trolls i Dark Souls. Det, fin, det finns en, ett miracle som heter Force, tror jag. Som är bara en tryckvåg som knuffar iväg folk. Okay. Då är det ju en del som brukar invada folks spel- mm. Och folk i Dark Souls vill väl att man ska ha några jävla Bushido-regler nästan när man ska slåss, annars så får man hatbrev och så vidare. Men så brukar de gömma sig vid något tight ställe. Och sen när de kommer förbi så använder de får så knuffar ner dem. Det, här. det är jätteroligt att gå åt sådana oh, klipp. Fan. Fast det tror jag nog inte att jag skulle klara av. Folk är ju också... Det är samma som med Street Fighter där. De som fortfarande spelar Dark Souls online. Mm. Det är ingen idé att försöka slåss mot dem. Jag fattar inte hur de bär sig åt. Nej. Okej. Okay. Ja, nu kan jag inte spåna vidare för mycket det här. Nej, det ballar ur. Det börjar balla ur. Vi kanske helt enkelt ska bara säger du, skita i det här nu. Nej, säg det. Knyta ihop säcken. Knyta ihop säcken. Ja, ja det, det, jag måste säga det oftare för nu ja. börjar folk gilla det så pass mycket när jag mm. säger så. Så det är inte mer idag då. Tack så mycket för att ja. ni har lyssnat och på återseende om typ vecka. Ja, hej.